Ja, vi gör lite mikrofontester, lite test av mikrofoner så ska vi lösa lite grann hur det låter. mer mikrofontest här på tvåans mikrofon idag. ska vi höra igen hur det låter. Vänta. Vänta litegrann. Ja, det låter ju rätt så bra.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 Låt sidan ladda ordentligt och sen spelas kanal 1 upp där. Och eh, man kan gå in på sverkanalen.com då och lyssna till exempel. Över 16 000 besökare och eh, oktober var nytt rekord. Över 6 000 besökare. Och eh, ska jag ska lyssna lite hur det låter. Ja, det låter ju väldigt bra det här. Och vi kör på... C-datorn. Vi kör på C-datorn. Tvåans mikrofon. Och vi har en samsändning med Stockholms då Klockan 18 till 18.30 upphör under december månad. Officiellt är det ju ett sändningsuppehåll som vi har kvar. Sändningstillståndet. Och... Eh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 Statens järnvägar och Mikael Lövgren har vi också där. De har fortfarande bott kvar i Nyköping. Han förlorade sitt jobb på växlingen i Oxelösund. Då fick han börja jobba i Tomteboda Och pendla hem och bo på hotellrum och liknande. Kan hitta lite arbetskamrater. Några stycken där som idag jobbar på SCAB. Och som jobbade på Gamla Statens järnvägar. Och sen började på Trafikär. ISS Trafikär. Och så gick tillbaks till...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 det låg ner i början på 30-talet men spåren låg kvar till i början på 50-talet det var en gruvarbetare, både män och kvinnor som jobbade där, över hundra stycken En som då småningom avled också på väg, i transport till farlig lasarett via Byvalda Storvik Men han, han ville aldrig fram till farlig lasarett, han ramlade ju ner i gruvhålet där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 Och det ska ju då, Stelninge Slotts Park heter det. Ska ju byggas då hundratals med blandade bostäder. Och tydligen ska man bebygga en åker med hus. Det är inte om, om, om en leråker är en bra grund för att bygga hus på faktiskt. Och man ska riva också ett ödehus där. Per Tåbe ju exempelvis. Ja, han ägde ju ett slott också där. Ska vi se. Ut med tror jag. Men han har sålt det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 nu har jag cyklat på och kommit in i TB Kyrkby där Karby allt Gribbelund centrum, Tibble Jag kollade på filmer också med Roslagsbanan Här och kände igen med där jag var förut och cyklade Gribelund centrum och Ensta och Vising och allt vad det hette, Och TB Kyrkby Det står ett gammalt polskt ånglok Också utan Harley Davidson där Så var det Vallentuna och Lindholmen Och Kårsta och Djursholms Ösby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 kom världens åveder också en gång där men jag hade väldigt tur, det var svart på himlen och jag kunde stå under bergtoppsvägen och skydda mig ungefär kanske en halvtimme avdelningen skyfall helt enkelt då med, med hagelinslag också men eh, visserligen var himlen alldeles svart men det slutade nämligen att regna så jag kunde långsamt men säkert ta mig fram haltandes med min dåliga fot där på norrortsleden som inte var färdigbyggd då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 Jag har nämligen besökt den här rostiga stoppbocken i Kårsta. och Själva banvallen ligger ju så att säga uppåt. Lite drygt en mil blir det väl 1,2 upp till Rimbo där. Och Norrtälje kommun har ju reserverat en plats också i Rimbo. Och Även i Norrtälje man ville ha haft en järnväg ut med Bergshamra. Ut med kusten där men det, det kommer inte att bli. Problemet med Rosagsbanan är ju att det är smalt, smalspårigt och...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 nu numera som en lokalbana med ganska intensiv trafik men väldigt massa stationer och det är väldigt tätt mellan stationerna helt enkelt ibland. Vissa tåg passerar också som snabbtåg. <hör> Förr gick det ju persontåg alltså med eldrift Stockholm-Rimbå och och ångtåg och dieselrälsbussar gick ju sen också stockholm Rimbo halsta vik och så gick de ju också. Med ånglok och dieselrälsbussar Stockholm-Rimbå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 Men eh, Märsta station har ju stort behov av en ombyggnad och SL vill, SL vill också bygga en depå för, för, för, för eh, underhåll och service av pendeltågen på en plats eh, antingen norr om Märsta i Odensala eller söder om Märsta, mellan Märsta och Rosensberg som heter Krogsta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 vi se. Vi har mikrofon här. Ja, den är lite stark. Jag kan ju pila lite grann och dra ner den lite grann. Så han blir lite svagare. Jag har den är precis framför mig här. Jag sitter precis framför en sån här pytteliten rundsak. hon ska sitta på ett headset. Ja. Så att. Äh, Märsestation har ju stort behov av en ombyggnad. Och den är byggd då på på 60-talet. Jag kan säga också att man hade.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 Men första pendeltågstrafiken gick ju också mellan kungsgängen och Södertälje va. För att sen bli Märsta och Södertälje. Och första X1-pendeltågen gick ju då sträckan Stockholm och Märsta fram och tillbaka. Det var inte... Utan det var ju pendeltåg mellan Stockholm och Södertälje fram och tillbaka och mellan Stockholm och Märsta. Var det var en loktåg också på Nynäsbanan fram till eh, juli 1973. Så gick det en loktåg. Med eh, D-Lok och en liten eh, reskotsvang och några, några B6-vagnar. Och vissa tider så var det lite extra långa tåg med extra många B6-vagnar. Det var lite glest hitabell. på en enkelspårig järnväg.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 Det finns ju en gammal bild där innan eldriften kom igång, 62, på en stins. Som visar framåt för ett godståg. så kom ett motorvagnståg från Tungelsta på väg mot stan. De är skrotade, de där. Och stationshus och grejer. i borta och rivet. Har ingen kommun bygger Vägarstaden också.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 Bjuder på lite musik och sen uh, kommer jag tillbaka lite senare. Now I'm you. I'm with you just because just because just Bye-bye. Jag stör dig det du har för dig Förlåt min vän Men vad ska jag göra Jag måste höra din röst igen Fast den blott långt från I en telefon Jag hör ditt samma snur. Så måste jag ändå Ge dig kärleksbud Om man kunde kyssa igenom telefon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 Hela leden här, vänta här. det piper i örat. 16, 57 och 50. 58 och 0 15 november 16 58 och 10 år 2014 16 58 och 20 För Juremberg kan man säga. Han blev bortkopplad där. Slingan kom in. Om det är en minuts tystnad. Och jag vet inte vad han tog vägen riktigt. Kärpstypan är upptagen här. Men han ska medverka efter klockan sjutton här. Vi får avvakta lite grann. Det kan vi får se här. Uh, ja. Vi får avvakta här nu tills uh, loggaren som kallar sig för Kerbstripan i Karlsta kan medverka på Skype. Här. Det brukar vara efter klockan 17. Han är inte grön ännu. Nej, vi får vänta lite grann. kan vi se. Gång här. Snart.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 Nej, det står där Han kan inte vara med, när. Det står där, ja, okej okay. Glömmer vi honom?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 Nyhetsvepet körde här i vecka men det blev inte inspelat. Det var någon teknisk miss där och... Äh, ...gäste in en äh, krönika... ...av... Äh, ...Björn Nordström, bosatt i USA. Jobbar som lärare där. Han har medverkat på Roddy Länsman. Det var en... Äh, ...jag vill se en krönika.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 Jag ska vara lite noga med det nästa gång vi kör nyhetssvepet för november. Ibland kan nyhetssvepet komma två gånger också. Men den här krönikan, den spelar jag in separat. Och den finns inspelad här. Krönikan av Björn Nordström från... Apixla. Ja, Pixlat är det väl. Vi ska se om vi kan få fram den på... Winamp.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 1 2, kontroll, mikrofonkontroll, 1, 2, 1, 2, R. Ja, det låter bra. Jag vänta lite grann Kommer alldeles strax. Jag ska bara söka det färdigt. <laughs> ja, vänta. <laughs> Jo, det var ju så att vi hade en livesändning för nyhetssvepet som inte blev inspelad. Och det var en krönika här då. utav utav uh, utav Björn Nordström. bosatt sedan många år tillbaka och jobbar som lärare i USA. Svepet som inte blev inspelad. Och det var... Och... Uh, jaha...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 Och ähm, Björn Nordström har också medverkat på Radio Länsman några gånger i beriktningens utvecklingskedja. Jag har ju skapat en kortadress också, korta.nu. artikel 1 Men det är en krönika av Björn Nordström, finns på apixat.info. Och det står inget datum. Nyhetsswepet kördes ju då live den 12 november en teknisk miss så blev det inte inspelat alls publicerat den 18 oktober och jag hittar den nu och vi ska ta och läsa in och spela också in den här inlesningen av denna krönika <hör> av Björn Nordström <hör> som kommer från Sverige men jag som lärare i USA sedan många år tillbaka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 Och samma grupper i både Kanada och USA. Trots att Kanada och USA har lite olika definitioner på vad som utgör fattigdom så ser vi precis samma resultat i statistiken. Arabisk och afrikansk invandring är överrepresenterad i just fattigdom i både Kanada och U USA. Fattigdom är naturligtvis en logisk följd av arbetslöshet i Nordamerika Eftersom varken Kanada eller USA är lika frikostiga som Sverige med bidrag, speciellt inte till invandrare. Granskar vi den statistik för Kanada där andelen fattiga i olika invandrargrupper baserat på ursprungsområden redovisas, kan vi enkelt konstatera att invandrare till Kanada generellt upplever betydligt större fattigdom än infödda kanadensare. Vi lär oss även om speciellt araber och afrikaner, samma grupper som uppvisar högt arbetslöshet, eller högst arbetslöshet, även uppvisar utbredd fattigdom i Kanada. Samtidigt som västeuropeer, amerikaner och filippiner uppvisar lägst fattigdom bland invandergrupper i Kanada, det vill säga samma invandergrupper som även uppvisar lägst arbetslöshet i Kanada.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 Just utbredd arbetslöshet men även fattigdom och även direkt resulterar i en ökad kriminalitet. Svaret är logiskt ja och detta bekräftas av AFFES statistikblogg där han summerar statistik från Brå. Även polisen i Australien påpekar till exempel att, att afrikanska invandrare är betydligt mer brottsbenägna än infödda australier. Liknande konstanteranden kan naturligtvis göras också i många andra västländer vad det gäller kriminalitet och invandring från muslimska länder och Afrika. <skratt> Därmed är det inte sagt att alla som kommer från muslimska länder och från Afrika är kriminella, men det blir en ökning i alla fall. Vänta.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 1 plus 1 blir snabbt och enkelt 2. Tyvärr förstår inte våra meningsmotståndare detta, eftersom 1 plus 1 i deras värld blir ett annat än just 2, trots att vi trycker upp både minräknare, facit och verkligheten på gator och torg i ansiktet på dem. Att invandrare i Sverige från just arabvärlden och Afrika är överrepresenterade i brottsstatistiken, speciellt våldsbrott, är därför ingen överraskning.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 representeras genom dagens oansvariga massinvandringspolitik i verkligheten kan definieras som arbetslöshet, fattigdom och kriminalitet bekräftat genom statistik och forskning. Och detta inkluderar inte ens den berikning som kommer med islam såsom isla islamism, kvinnoförtryck, hedersvåld, homofobi och intolerans mot yttrandefrihet och demokrati. Nu även representerad i regeringen. När vi nu har en klarare definition på vad begreppet berikning egentligen betyder och berikningens utvecklingskedja, där den ena konsekvensen bevisligen är direkt sammanlänkad med andra konsekvenser, cause and effekt, blir därmed den logiska och rimliga frågan. Hur mycket berikning tål Sverige innan det beslutas att berikningskedjan inom situationstecken slutligen måste brytas?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 vilket jag såg på chatttexten på Skype. Så tyvärr så blev det inställt. Vi kan inte ha med oss Carpstripa från Karlstad. Han fick något form av förhinder. Men vi får improvisera och hitta på någonting annat. Och uh, Roddy Länsman gör ju ibland vissa extraprogram och vissa bonusprogram. Man besöker rlm.nu. Ett uh, bonusprogram man har gjort här. Där Jakob återigen medverkar som är 33 minuter och 44 sekunder långt ser du rött? när vi ser rött ska vi ta och lyssna på här nu och när vi kommer ut på Stockholms då ska vi också bjuda på ett antal minuter från detta bonusprogram, vi lyssnar på det nu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 Att bromsa denna socialdemok cementerade socialdemokrativa, därför röstade man moderat.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 Mm -hmm. Pensionärerna är alltid bra så det, var, ja, det var ganska roligt faktiskt. Jag, hade, jag, jag ha, ha, hade ett samtal med en dam och jag, jag, jag, jag, jag, jag lät jag gå och jag började tala om min arbetarbakgrund och så vidare där. Och då tyckte hon att jag men perfekt det är liksom. <laughs> att, ja, med, med arbetarbakgrund och sånt där då då, då är man klippt och skuren för eh, nej. För för, för det var så då liksom har vidare. Jaha, just det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 Bonusprogrammet med Radio Länsman på 33 minuter Men har får inte plats riktigt mellan 18 och 1830 Men det, en stor del av det bonusprogrammet kommer att läggas ut sen på Halvtimme på Stockholms närråd Vi kör lite över Sandin här nu närmast här Kommer strax Stora Daldansen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 Daladansen Går rättvikt Och mora och falen Här hålls Budet och alla Är nå I gun och gödet Och Malmö Omgussar var liten mö Ut i en böljande Ysselstans För alla får ni stora chans Ut i en splittande Daladansen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 så kom, ta nu åter min hand Församling i Samhelsdalen Stora Dara dansen igår Rättvik och Mora och Faden Här och budet alla i norr Egen och gödet och Malmö Kongussar var liten mö Ut I tienden bland här alla får ni en chans Vi får en splittande daradans Hej! Nu ska jätt och dom reger till äggång När Eva gästerde det i fint var ju det styr och lång Och brudet var så vålig fin. Första och främst var den på dagens skaplig fräst, Och så sjöng en psalm och läste fint i skor. Sen så får de med mig fest yes, Ma fint att läcka ut av bord Men först så avgjort Ja, en riktig äreport Ma flagga löv och så blommor ty Och så är tavla mitt och pi. Och på en späll man stor. Ja, ma sittra och ma fjord Stod och spojkar och klemme i Ma en klemme med. Kom en flårig där det följt var lopp Och tålade om att så var det klar. Flagga mitt på gården drog dem genast opp, Och det kört jag var det asklite far Vi har kommit från varenda går Som ville si, och i okej år ska Många var det på i säger mål Säg in en knälla efteråt Ja, dam var verk mest ans För han är ju allomstans det var Jerke, det var Pär, var Stuljes mor Och Andes som bort i Stockholm for Ja, de var flygerfar Och källorpar om par Det var ans Och Michele Stolien i den Ja, vi tackar Jörn Lindberg och Ronny Fekventa Och nu är det kulturföreningen Jallarhornet Sverige vaknar som är ute här den 15 november 2014 Live från Sydra Stradalarna och långsitta och vi har avbokat sändningstiden från och med december månad vi behåller ett sändningstillstånd så det är officiellt ett sändningsuppehåll ansvarig utgivare Gunnar Andersson bloggaren som kallar sig för Karpstrypan från Karlstad kunde inte medverka här men han skulle ha medverkat men han fick tyvärr förhinder vi har en halvtimmes sändning här på Stockholms nära som upphör från och med december månad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 som nu är störst så vacker står kyrkan i Misiljans strand kom kom nu i hand för samling i Sammelsdalen Stora dagar dansen går rätt och Mora och budet och alla är nå Egen det var om all mö var liten med. Ut i en böljande hyselchans Där alla får ni stora chans Ut i en splittande daladans När solen går upp med sin skära färg Då vandrar vi två upp mot Tibleberg Vi ska se när morgonen en gryv Så vackert idag dimslöjor fly vi kan se i bergen i väst Ja, där ligger Mora med sin dada häst Skummande bågor som slår emot strand Så kom, ta nu åder min hand Församling i samhällsdalen Stora dada dansen igår Rättvik och Mora och barn. Här alla i norr Eken och gödet Och Malmö Kongussar var liten mö Ut i en övla dysterstans Är alla få ner stor chans Ut i en splittande Dalaradans Hej! Nu ska gett och dom en gång När jag var gäst för det bort i Brugge, man var ju det stor och lång Och bruden var så vårdlig fin. Först och främst var den på dagens skapligt Och som sjöng en psalm och läste fint i skor Sen så får de med mig där det var, fest. var fint och läckert djuka bord Men först så har vi gjort Ja, en riktig äreport Man flagga löv och så blommor i Och så är tavla mitt. Utopi. Och på en späll man stod, ja man sitta och man fjol Stor börjar började och klämmö, i, ma en melodi Så kom en får i derre följt och tålade om att lysa var klar Flagga mitt på gården drog den genast och det kök jag var det askligt vi folkare kommit från varenda gård Som ville se och år ska Många var björna på i Jespers mål Säger nämligen ett råd Ja, de var mest ans För han är ju allomstans Eva Jerke, var Per, var Stuljes mor Och Anders som bort i Stockholm for Ja, de var flygerfar och källor par om par, evan ans Och Michelles kron i en egen uppasson Till att den dukar för en undra man Och löva av dem trivar ända ön Och där så fett den trängste fram så gott den kan Fanns det kunnig med nån fans lite nu så skulle ville eller bli spis, För bergen så naturligt har sett Och skarre var ett jäspe på ett gammalt vis Så ska man väl få gett Ja, det var fläsk och kött Ut i såsar och till flöt Eva var üst, var små, var inlaxill Och perror som dem har kokat till di var silta, och att och säger yes, jag, och tack. Eva turat, Eva så ökt in och i att se brakarsbrott. så det all dem tar från brud och kar Och Eva asklig, fint kan ni förstå. Och sen är inte fönstren enda kvar så fick vi kaffe över nå. Och när vi sen har fått riktigt kaffe, vi var såt och stånker där vi såt Då sa att jag skulle ju ta res och så. För det skulle ju bli en lång danslåt. Ja, jag är varit en riktig vit Man och dit Jag var tjo, jag var hej, jag var Dahl, var tur att mäns, jag var som Jag var polska, jag var vals Jag var ingen sorg och jular sjungen i jespers lek och källor varas skrek. går vi sjungor vid majstångs fester öste vinosopavant i väster, våre vi ska giva störrister att vi är en duktig by. Och själva ordner vi ju alltid Opa Både fjolmusik och sång till Opa Ser vi en riktig döndre fest sedar och gommort i tim Och ör, när man där, dem stämmer Fjolar fast det tar då tid Dem står och alltid skruvar Och lyssnar och klämmer och vrider, Men köll och kläder står Nämav och av och blomster krans. För nu så ska rå resas Och sen så ska det vidans. Och stånje tog denne bygg i Får det måna och få toppen smärja Får å ha uppe Till regn och till blåst och till solen Och sen så får ju både ans och lasse det enger och det löp och lasse Innan vi är klara får det gå Och stå där man och fjolen Ja, nu kom den både Bäckman, Björk och Tore och Edin Och klockan saknas inte, och Anna och Gunn den skin Men karrar går om knuden, den förstås och tar en syp Och klockan bara önskar att flaska var dyrt så djup Vixel, han har ju sina vedermödor Letakarrar som kan lyft nå rödor Så jag ska gå riktig resligt Det på upp våra stång idag Musiken spelar upp några rätt Vix-låtar Så vi glömmer det kiv och gråtar För det kör oper hej och hå Sä, karrar ska ta nå riktig detalj Ja, jordkunnar står och kikar Så att stången ska gå rätt och färdigt kör andar Ander Och gustar man tar sin skvätt Men Erik står På trappan får det all ett tal Och viker sjunga Och kvällen ganska svar Och när de senna dansar rönt kring stången Hösta ut ett tag och öret på stången Går vi man musik till ten Ditt öster stångelik det är just många säkert blomsterkläda Där har Gunnar Britta redan städa Se, ordning var detsamma Toppen ött upp i stig Ja, nu har dem alltså fått i stång Till bändaren och vin Och Sepp och Kajsars världshus Och Longbox och Vedin Och all turistar Att det är så vålig grant. Och vikarar arrestar det är jag väl best. I granne folk i dag blodag, det är läxar rätt vid kossa moda. Det blir aldrig något av dem. Att bästa flickan finns i dagom. Och flickorna som bor kring Siljan, De har ju alltid rätta viljan Där dansen går på gröna tilljan, Tillsammans med sin hjärtig Och ny går i från trakten Han har ju både kraft och makten För han har rättat spel, man På sitt e spel I gangen Fockedala Fjorda I läxaret vid Koss och Borda det dansar med sig till tornet från ett anklaver Musiken tonar ut Och dansar ska till slut det är det liv av fröjd och gamman I svärmeri man gör sig frier i Och dansar sedan genom liv För Sulle ifrån trakten Han har ju både kraft och makten För han har rätt att spela Stakten på sitt e spel. I och i Dalafloda Elexaret fick oss Av boda. där dansar Masen med sig kunla Till från ett hanklaver Musiken tonar ut och dansar ska till slut det är det liv och fröjd och gammal I svärmeri man gör sitt frieri Och dansar sedan inom livet samman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 Men åren det försvinner, ungdomstiden blir. Hej mer, vi går till dans på dugen. Men ännu varje år när åren återgrer till hemmet, bygg min tanke i de. nattens tjusning med dess poesi jag hör min hemväxtmelodi <hör> Ja, jag håller på med lite annat också här på B-datorn Vi ska se uh, Vi har ett Föredrag här om yttrandefrihet av Jan Sjönsson mars 2014. Ska hur det låter. inte ja, Ljudkvaliteten är väl så där, men man hör i alla fall vad han säger, va? och eh, det här är ett föredrag i mars 2014 av Jan tror jag blir föredrag om yttrandefriheten och han hörs inte så jättestarkt men man hör vad han säger i alla fall, så vi ska ta och lägga ut det här och dra upp volymen här så ska jag jobba på lite grann med B-datorn här uppdatera. och uppdatera här... och yttrandefrihet här... och jag tänkte göra det såhär att vi Sen tänkte jag att vi skulle ta en kort och Tidigare har jag kört att ta tar i direkt Efter föregången men, men jag tycker att det här är En annan modell när vi testar Kort vensträckare, det finns kaffe och en brittsklubb Inte eh, samma plan och det över det kaffe, Eller kan du gå ner på gatan Till Respion, eller restbyrån Så efter det så får man tillfället Att själv eh, berätta Yttrande hjälp av Villkor. Vad man tyckte och tänkte om det Det är nämligen som så att det här med är ju något som vi medborgare Behöver prata om alltså, Dels Villkor för själva utilitet Det vill säga vad som gör att vi inte får säga Det vi tänker och det vi vill säga Men också innehållet och man kan säga Jag kommer försöka beröra Dels, av ja, mest kanske då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 mig då, jag är lite så här historiskt lagd, jag tycker det är ganska bra att hålla i målen på setlerna eller decennierna, jag dröjde igenom det här, jag tänkte då bara kort berätta de här decennierna, för det som har hänt i västvärlden är alltså att vi har gått tillbaka det måste ni inte ha klart om det är så att det vad som sitter där Men alltså, vi går bakåt, vi har mindre utövlighet i det är som man använder, det är använder där vi sitter idag. Men det hela börjar med att tänka på rätt sätt då på att eh, Ayatollah har talat om i Iran 1979. Och eh, det var då en signal till resten av de muslimska länderna att göra likadant. Och vad islam gjorde framförallt i den tolkningen som var i Iran att den satte då gränser på islamiska Inte bara i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 att man har sådana attacker mot personer som ger ut böcker Utan vi har haft I Sverige har vi haft en sedan ja, 1700-talet Men på det här sättet att attackera Folk som distribuerar Eller trycker och översätter böcker det Men det här har skett Återigen Det skedde sen eh, I Bangladesh med en Bangladesh författare som heter Taslima Nasrin eh, Hon skrev en bok som var kritisk mot islam och det döds och, och sen har vi det som händer då i Europa nämligen att det sker mord på två stycken holländska politiker först Upporty 2002 och sen till Teophan Gopp 2004 När jag vet inte så var det en förvirrad djurrättsaktivist som var holländare själv och han var inte med gott kan man säga men han, tro, han nämnde också att han gjorde det här för de eh, muslimer som han kände som han tog, blev eh, diskriminerade i någon form av så det var ju förvindrat Men, men pimp parti partier och, och det var det som Tio fortsatte med att då bli hallåg När Tio Pagok möllades så var det en alltså muslim som gick fram som högg honom i brösten för 20 år som och sedan satt det fast en napp på hans bröst det, jag tror vad det var det holländska landet. Att detta pågår för att du har gjort en film som heter som heter Fitnat tror jag. Jo, med Ian Inchiale. Ja, det var hon det Fitna var det, ja, det. Fitna ja, det var. Och det Just det. är Men hur som helst Det som händer då att Ian Inchiale som är en muslim hon började också vara mot i slag på ett som gjorde att hon fick dödsord I Danmark så är Lars Gedevård den som startade tryckbräds och det som händer då är att han utsätts för eh, förföljelsen och sen har vi det stora som händer då i, i uh, Danmark och det känner ni till med den här uh, karikatyrteckningen utan en opera Berlin på Stänga en dansk politiker döds oftast han är muslimskärsen, han låttas av andra muslimer en till dras in, och sen kommer det här märkliga då och så händer då att man i västvärlden börjar då införa förbud mot att häda lastfemin är det som man gör när man hädar en religion, det var det som August Rimmare åker på när han 1800 och till ett skrev att eh, ordnatet skulle plötsligt vara en israelisk snickarsåns kropp som hade det för två år sedan och det var väldigt konstigt att den här ordnatet skulle egentligen vara och en kropp var, och det blev han då helt bra på i Sverige men då 2009 så finns det förslag i Norge som stoppas i England finns det förslag och det stoppas till sist och sen kommer de här konstiga sakerna Alltså det står muslimska terrorister Man, man föreslog alltså att opet, eller be, begreppet muslimska terrorister skulle inte få användas Alltså i, brittiska imamer sa att det finns inga terrorister som samtidigt är muslimer, alltså är begreppet muslimska terrorister fel Och så var vi det inte att inte muslims terrorister hade någon annan text att han sitter i Koranerna, och så vidare. Vi förstår. Så att man förbjuder alltså begrepp. Men det vad som är intressant här, det är så att det står att överhuset är överhus detta. Så underhuset så domineras så av Labour som är, har flera muslimska representanter dock och Sen kommer det att FN har en komitell, något som märker som mänskliga rättigheter. De antar ett förbud mot blasfemi. Jag kanske har fel där, men det är åtminstone en stark rekommendation att man ska införa blasfemilagar en bomb i Frankrike mot en tidning som tycker man och peka till djur och sen då kommer Håttalmö Självilders, Lars Hedegard sen kommer så här märkliga saker, Lego då har tillbaka leksaker som liknar de har alltså en bild av Star Wars Jaffa Dalhatt någon figur där och hans eh, borg åkas ut som moské tycker muslimer och då måste det gå tvärt in i den här. Emotionen. samma sak för Burger King som har en logo som man kan tydligen det men det är faktiskt en ny klass som har större frukt sen är det det som händer i Danmark mera hot och eh, det är, även de här hoten som är värsta men det har vi haft i Sverige i Danmark så är det flera stycken eh den som han lille var i Laya Hassan Äm, eu parlamentariker har också skrivit sådana beslag och därför har vi inte bara för förbud mot att kritisera islam, utan också kritisera feminism och kritisera invandring det här är ett förslag som EU-parlamentaren som inte gick igenom den svenska repartiet står bakom så ett förbud i Europa om att man inte får tala i Islam, i Islam, i eller i invandrare. Och sen är det helt knepfast då är en amerikansk någon Jag inte vet hur men hon har haft ett smycke där i Laval eller i Sora dalarna. Och måste... Det finns enormt många sådana här jättemärkliga som framförallt har med Islam. Jättemärkliga förbud jag kallar för konstnär, det för konstnärlig konstnärlighet om man dansar och man råkar som man andra radiska men det är jättemånga sådana här händelser som man i tillbättar och då ska jag då försöka gå tillbaka till Sverige och då har jag en bok där som handlar om svensk historia och då går jag tillbaka till det som kallas rätt så lätt affärer hajde och trejda alla vet hur det sitter i den här kärnchen Vi kallar det som En anosexuell maffiga Vad som var sant och fanns i Det här vet inte Men man kan säga att när det gäller Tarkik eller ytterligare För helt och typerhet så var det locket på I Sverige Jag ser grej att det här var Att det fanns en Men vi i Sverige har alltså En, en tradition Av att man makten är locket på och det var 50 tydligt under 50-talet och under 70-talet hade ib affären alltså den hemliga skrivenhållstationen där Palme åtalade och det för skrivenhållig och inte att han inte att han missbrukar tycklighet utan att han skrivenhållig och han då ett år på mortellanstaltning han såg förut att det var det bästa debattar som han haft på något han fick en skrivmaskin för och, och kunde skriva ett eller får att det Så han hade det han började organisera folkarna som går i personliga på för hafsfest. Sen hade de där det visst visste det där jag ha gått till styret det blev den som man sett listan heter den Persson och han har visst berätta det, men han har sagt att för sig Pallen var inte med, men vad Pallen gjorde var att han gömheter i det riksdagen och sa att bland annat just att lära sig i det han men det är också någonting där man går åt ytterligheten och tydligheten och sen sker alltså någonting som är lite intressant i 1980 i Sverige, vi får faktiskt en reaktion mot det här och det är fyra stycken författare och det är Jan Myrdal, Sven Pagelberg Lars Gustafsson och Sven Leblad Udmafria författare, de kallas konstiga saker, de kallas för behyrans gäng de kallas för reaktionära, konservativa Jan Milda är ju en maoist Jan Milda har ett begrepp där som jag tycker är väldigt kul att se idag s Åtys tycker han att hög som har gått ihop för att trycka ut det kallas för hönster Men det står hönster det är Jan de Myrdal sin egen nu tycker jag man kan se ganska bra i den här röda mm. grönfrågan. En handske. Och den som också har nytt i det här, Lars är som är medveten problem från bulgariska regeringen. Det vill säga vilka problem man ska diskutera. Här menar jag att Socialdemokratin har haft det mandatet i 30-40 år. Så att det här vad man ska prata om, det är också. Och det här är första lite, liten kritik av det som vi kan se hur det nu idag dag, över Under 70-80-talet så toppar Sverige anmälningar till Europa där det står för mänskliga rättigheter Det handlar om fastighetsövertaganden, det handlar om olika former av, när man har kränkt, alltså mänskliga rättigheter i Sverige det här slutade när Ben Budas sitter i en låda på Saigus torg med tre månader på Nilt efter att han inte får köra sin åkare en, en bussbolag på så Norrda de har lagt en slag på hela hans marknad den styrelsen gav det till bolag där som var nivå men man kan säga vad som hände på 70-80-talet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 En naturrättslig tradition Den säger att vi är alla det fria rika Och vi har vissa rättigheter Från naturen eller från Gud Det står i den amerikanska konstitutionen I Sverige har vi en annan tradition Som heter Rättsstat kommer från Tyskland Det betyder rättstaten och betyder att staten bestämmer vad som är rätt Makt att besluta Är per definition rätt Om man har beslutat i riksdagen med 51% majoritet att kommunicera om man beslutar någonting demokratiskt då är det per definition rätt det här skyddet för minoriteter alltså om vi har 51% för någonting då det att vi har emot, då har vi i Sverige alltså väldigt viktig skydd för den här andra för så det är väldigt enkelt i Sverige att en byråkrat en myndighet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 om det är en god stat är bra, men är det en tveksam eller en maktförkommig stat, då är det inte bra. Men staten har alltid rätt. Vi har mycket mindre skydd mot staten, för det finns inskrivet i grundlagarna det säga att staten alltid är god. Staten gör alltid rätt. Staten är det medborgarnas värld. Staten om staten har handligt tagit barnen om staten går in med privatekonomi till exempel, som har väldigt mycket de här målen hamnade i skattet på sjukvård. Så det är, det, det är en tilltro en naiv till utgång till staten. Som Sen har vi ju att Sveriges Akademi inte klarar av att säga att ja, Söndermärs skulle vara utsatt för ett trygghetssak. Det var tre redamot som tyckte vi var för mer säljande. Det är sen är det så att en doktorand som heter Karina Matti ville forska om svensk nazism 1996-97 hon arrangerade ett möte som gjorde in en, en svensk livslevande nazist 1997 han hette Dan Berner och hon gjorde det med sin grupp på sociologen alltså universitetet i och, och ville testa det vad han sa och dels serreaktionerna på sina Doktorens kollega var Och Hon hade sagt till honom: ja, Jag vill se vad du ska säga. och så där. och satt Lägg bort på den här tecknet. Så hon var lika intresserad av vad han sa som någon av de för den här omtappfattarna. Hennes arbete var godkänt: Att jag ska se hur folk uppfattar nazism och vad nazister är. De här killarna då, för det var de mest killar, de kände sig obehagliga efteråt och gick upp till rektorn och anmälde Pyramatti för att hon hade kompagerat eller hjälpt till att propagera nazism Och hon sa, det här är en del av din forskningsarbete, jag vill se vad som händer när man sätter på medan att folk har en massa förefattade vd om nazismen Vad händer om man träffar en livslevande nazism? Det här gjorde det då att eh, Utbildningsminister Carl Tham sa att det här var ett heller Man skulle frånta henne hennes doktorandplats Vilket man gjorde, man skulle skriva in universiteterna Så här man inte göra det Och det blev en rättssak en, en där man kan säga att var inskrepp den akademiska friheten ganska regerat Det var ingen som stod upp En av de som stod upp på tillgörande Det var faktiskt John idag Och Svartin i Kambus som var chef för leden en annan akademiker, Kaiser ekholm Frikman, hon var professor i antropologi och hon var tillbjuden till ett möte av folkbilden och massinvandringen 1937, det var säkert alls drukna av några dödda skådningar BSS-skådningar, men hon uppbann ett av deras pensionärer Sjövård och Vänninge, de var ett någonstans och de ville veta hur, hur fungerar det här med mångfald? Kajsa Ekholm-Hilman som jag har um, Hon hade forskat på Hawaii Hon hade varit i Sydamerika, hon hade varit i Frankrike, Hon var liten amerikan Hon hade gjort sitt avhärtsarbete i Kongo och, och så sa jag om oh, lite som får du mig Och så får jag berätta vad jag vet, går det bra att sätta ihop olika kulturer och brukar de måla sanns och ja, vad vet jag om det Hon är antropolog, expert på just såna saker, hon gick dit och sa att nej, yeah, det det är, det är säkert bra det vad jag vet Jag har varit på fem kontinenter Jag kan inte att det brukar fungera det. det är bra Så Det där var ju inte poppen här Sen skrev de två debattartiklar i VN Och då blev de kallade till Lunds Universitetslektorn Så tog det örat Men man kan säga att det här ledde då till en sån här Hysteri då, där Där här akademisk eller uttänk som rasism att sällan till dina 20 år i Han var ju och nyka Och var nazist 2003 har det också dags Att gå in i akademin och styra och ställa Då hade Maslow Kamali Fått Nej, vänta, han gick Inte redan i sådär En svensk Statistivare eh, som Anders Kommer start på det han skulle undersöka om det fanns strukturell nazism i Sverige Han hade 10-15 forskare En av de forskarna hette Masuk Kamali En annan hette Pauli Men det oss Vad som hände efter några möten var att Paulina och Masuk Kamali sa att De här svenska forskarna Anders och med mänster de, de är svenska, de förstår inte Det här med strukturella nazism De men så har Anders De vi ska inte bestämma om det finns utan, Eller vi ska inte bestämma att det finns Utan om det finns Nej, säger Kamali, det finns en svensk Strukturell nazism, och det är det vi ska undersöka Hur den ser ut Och då, dessutom sa då Kamali till Anders från andra personerna, statsvetare Till så här mycket Text genom eller eh, så här, att Masuk Kamali sa åt honom På grund av en utfärg och utdrag så är inte Kompetenta och vanliga utgivning och Mona Salin var honom rätt det här är en riktig, riktig akademiska mål ehm, så att eh, Massoud Kamari fick ta i utredningen och den kom 1900 år ja, 2006, det är det blågula glashuset olika saker, integration svarta bord, olika saker och eh, som tur var så hade man blivit ut Salin till Järvs ordbanken och han var någorlunda och tog hela utredningen och den i forum. Normalt när man får nyttier så gör man en diskussion om det. Ta en eller fram ett underlag. Den här åtta direkt. De har det förstås allt i hela som personer. Och sen har vi då att man ställer ner Fox News som sen då ger dem till nåda för att de ju vet att ta från Roxegård. De två som anmälde TV8 där de var då gud och Lars bråsade. Så två politiker går in och kritiserar sändningstillståndet på en svensk kanal som distribuerar Fox News. om inte det, censur det är censur sen har vi mer censur antrikesberister Aya Freymans stänger ner vändbar eh, vi har något som händer på Världskulturmuseet sen har vi vår <här> egen justitiekansler som skriver en artikel i den här tidningen där han säger att ja, på grund av den globala krisen Runt islam i världen Så var det bra att ställa ner De här webbsördarna Och eh, vi ska vara försiktiga Och ta in artiklar som kritiserar islam Justitie-kallstift Han har känd som det är. Ja, annat eh, Sen har vi Lars Så allt det där kan vi Och sen har vi eh, lite annat Båtergått, betydelse Sen har jag gjort en lista här på saker som är sista året ja det är det expo och sedan ser det olika partförbundsutslutning och det är alltså inte bara sverige Sverigedemokraterna utan det är Moderaterna och Kristdemokraterna Den svenska kyrkan är den typ av förföljelse Advokatsamfundet Äldås kampanj Bengt Westerberg har en massa konstiga förslag Allt det här handlar om att man vill motarbeta folks medborgare trygg och yttrande, det, det i frågor som man tycker är kontroversiella Det vet ju fler av oss vad det kan innebära ehm, Och sen har vi Expressen som research-gruppens uthängare som var här innan jul. Jag såg idag resten att eh, man gav ta tag i Expressen eh, att eh, de behöver inte gå för långt i Sverige att, att Expressen har haft ansvar för kommentarfältet Då har Expressen eh, Slags meddelare skyl och då har de gett. Tessa tarit fram de här bilkar och sen det demar man på så kan göra. Sen är det några ganska oballiga saker av folk som har inflytat det här landets debatt. Det är ju Jonas Garden som säger, som man tia som är professor till här. Det är religionshistorien uppsavar, han och en ensk feminist som heter Maria Svedan. Det sker alltså ett förslag där ja, man skulle också ha ett förbud av kritik mot islam, invandring och rättssättning Det är helt sanslöst, det finns på webben, ni kan läsa det, men det är inte sanslöst Det såg det är människa att debattera Och Sen kommer det till något riktigt tragiskt, nämligen en bekant för mig, Per Som precis som jag, är en vanlig privatperson Han ägnade om 5-6 år Två till barn och kru Och hade suttit på källar Och hällde och knoppat ihop En massa saker kring feminism och genus debatt som han hade missnöjda. Han är inte ut fyra böcker. Och höll igång Någonting som han kallar för Jämsterlisterna och genusnytt och sånt Jag ehm, tror det var 2012 Så kände han sig Det här orkar jag Han har gjort det fyra år Och han så mycket skit Det var tror jag, på våren jag, ut jag, jag, jag lägger ner Ett halvår senare efter han har gått ut och sagt jag mår så dåligt att hålla på det här så sätter Marti, Maria, nej, Martina Montelius upp en föreställning på teaterbrunnsklad som 4 kostade ungefär 3500 sätta det som föreställning hon har fått pengarna och slags och slags och stad som heter vita kränkta män och då är det en bloggare som heter Kava Sogfagallari tror jag som jobbar i processen på, på radion och aftonbladet han satte satt upp en, en pjäs utifrån saker som han har fått på Facebook där alla har hållat Perström pjäsen går ut på att, att en person har en mask Perström är lite mer framgälld än en kanitännelse men en mask och sånt, på en två stycken sockerbita och den här mannen som då ska vara Per Ströck ordnas oavbrutet i en timme på olika sätt och det, det här är som du skattepengar mot en ensam person som privat har dristat sig att säga allt i den här genusdebatten och feminismen är jag inte nöjd med jag har några synpunkter jag vill yttra mig jag heter Per Ströck han alltså, ser det inte jag har ja, ett helt uppgående man gör alltså en föreställning om honom det säger de som var två personer det var inte Nej, men det var det, det är en bild på Persberg på framsidan det är en, en, en genomgång av alla hans saker alltså. det är vad jag vill kalla en stadsöverstönd och sen ja, och då har jag då tänkt kring de här sakerna vad beror det här på alltså nu har ni fått en bild på världen och så här. Jag har ju nämnt invandring, jag har nämnt islam, jag kan nämna kvinnokamp också, jag kan nämna en andra saker. Jag tror helt enkelt att det har skett en, en förändring i vårt produktionssätt. Jag är egentligen gammal marxist, vilket betyder att när jag tror att produktions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 och och men hela idén som särskilt talet var att integrera människors personlighet kultur, värderingar i produktionen och då blir allt det här med att öka eller det minska eller begränsa eller fixa eller fixa med medborgarfriheter det blir en del av vår produktion här ser man ännu tidigare idag när reklamen kommer in väldigt tydligt om man använder sin person väldigt tydligt om man som ett Men jag skriver SD både menar den att det är ju två saker som har dragit alla de här sakerna i sin spets så det ena är här med invandringspolitiken integrationspolitiken på andra sidan misslyckades med den då som har gjort ett parti har gått fram och fått dra uppmärksamhet kring man tror när men Sverigedemokraterna har inblandet de är bara symboler på ett missnöje och symboler för den här begränsningen är utomheten för tittar jag på Sverigedemokraterna så jo, det är inblandet politik men det är många andra saker också som folk som sympatiserar med dem är missnöjda med oss och de märker att deras ytrandefrihet begränsas i dem Tittar man då på, som jag har skrivit min bok Där som ligger borta på 200 kronor Då är det så att Man förlugnigade vanliga arbetare När de försökte ta sig ton i debatten Så sa man det, Datenskapskapspartiet Och LO var ordnade de ansågs vara obedlade, de ansågs vara alltför ja, smutsiga för sjukna och så alltså, vidare. Vilket de antagligen till historien också var. Men man organiserade sig i studiecirklar man byggde folkhögskolor man byggde folkrörelser, man slängde ut eller, de värsta typerna förstås, kanske till syndikalisterna och en hel del kan man säga, och Vad man fick fram var en väldigt bra och stolt och ansvarsmedveten folkrörelse nämligen den svenska så som tillsammans med liberaler byggde upp det svenska folkhärmen men förbundna var ju de totalt framför framförallt när det redan på att yttra väldigt mycket av det som hände folkbildning har ha om att stå framför folk och kunna prata och då var folk nyfikna på hur ska jag kunna göra såna saker som gör det nu stå framför att personer, mötesteknik och sånt så det var ett behov hos de första arbetare att lära sig dess innehåll men också en formål Vad som hände sen är att man lyckades med folkhärmen, man tog också över staten och då är det som sagt William Oberg redan 1965 som monterar det här det som han själv tror jag, att det är demokratur alltså land mellan demokrati och diktatur. Jag vill inte läsa det här men se ser vad det står mitt på sidan där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 1998 så använde man AFA för att åka runt på Svenska skolor eh, Chefen för forum för Revan eh, historia Eller en av de anställda och en av chefarna där Hon tyckte att AFA var så piggad och trevlig att det var vår tids hjälpa. Det Det inte att man hade rådnaderna lite längre upp på den tiden Men man använde alltså ett uttalat våldsikt Sen finns det annat sak att berätta om det. Men det, det intressanta är alltså att äh, man, man har alltså staten mot sig. Lanarna är till för de som har makt. Du kommer tillbaka till det här. Att alltså Sverige inte har ett skydd för medborgare äh, alltså tillräckligt. Men vad som hände sen på sjukhuset som är lite glädjande. Jag har ju fått 58 så jag tillhör ju det finns Det finns rörelser Utanför det här som försöker Och jag en ändå Viss uppgång mot myndighetssamhället Det är ändå här är det förbunden Alltså Är det hår som har Det fanns Ett par andra Alltså Som har organiserade socialt utslut Är det sämre Om man ska Folket i bild var en var en tidning som också gjorde det här och alternativa Så det fanns på 70-talet tycker jag, som jag minst, en viss flora utav åsikter. Man strejkade Manberg, i man hade bilderställer. Man man sa precis faktiskt rätt in i, i tele, eh, televisionen eller radioen. Vad man tyckte täckte. Det var man hade inte sån stor pris. Men. Det var så.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 Arbetarklassen är lite radikal och arbetarklassen minskar också för de revolutionerna. Så vad som hände på 80-talet, och det här är en bok som heter då att hon fattar till djihad, det finns på Svenska, av en brittisk pakistanisk eh, Han beskriver på det här väldigt tydliga sätt att när vänstern står och fallar där i, i England, de förlorar ju. Eh, och kanske inte 179 och vi får ta det så har vi en som inte vet och det finns inga arbetarna som är utstötta grupper och då är framför framförallt muslimer alltså i miljoner som har byter folk man har sådana idéer, vi ska kämpa för rättigheter men man byter grupper så man byter liksom från arbetare till invandrare till det här andra till invandrare att man lägga andra kategoriter som man anser sig kunna föreställa det kan vara homosexuella minoriteter för minoriteters rättigheter det är vänsters nya stödtrupper det är bara det att när vänstern tar sig av framförallt eh, bakåtsträvande eller ska vi säga reaktionära muslimsvimmande då hamnar det ju totalt fel. Det komma till. men det så alltså sker helt, och det, det kan jag hålla med om att vänstern tar över en agenda så, alltså en, en intolerant grupp, och säger att alla beskriver intolerant grupp. Vittna på någonting i dag, de kan garantera att det, lite, det, här, det en möjlighet det finns fortfarande. Men alltså, vänster tar över något som är, är, är, är själva inskräckad vikt. Så vänster transformerar sig till det vi ser idag. Det är en vänster som det är En vänster som inte har ett förbud mot att kritisera religion. så det där är så so bakräckligt att det kan bli och vänster har alltid stått för mer virtualitet stått för att kunna kritisera region. istället det vänster är de som säger här ni får inte kritisera med annan det är så Björsson som det gör och sen har jag skrivit en massa saker längs upp i sidan inte grund av Alltså vad som sker här Det är en det är ett kulturkrig Och det här kommer tillbaka till det här. Vad som sker på 80-talet riktigt i England är, Eller så i USA framförallt Den amerikanska vänsterna Har aldrig haft speciellt kontakt med arbetare Det är ju väldigt unika här, vänster, som klass. Det är faktiskt en vänster Som har tycks värsta Arbetarklass Många ställen i västvärlden så har man det vänster på och ena sidan i USA har det varit så Men det har funnits i stiden framför demokratiska partiet och amerikanska partiet har haft ja, en visst organiserat samarbete mellan det eh, demokratiska partiet och, och arbetarklass Vad som händer på 80- och 90 talen i USA det är att man får något som kallas för kulturkrig Och då kan man säga att Det som hände i USA under 80- och 90-talet det är exakt det som sedan 15-20 år senare händer i Sverige nämligen att du får olika minoritetsgrupper som säger att mina barn i skolan eh, vi är svarta och vi vill lära oss svart historia och så säger man att vi är latina så vill lära oss latin, latin, latin, så, och hon och latina alla sexuella minoriteter alltså att man får den här uppsprittningen och man börjar kritisera det här efter döda, vita, heterosexuella män det säger Shakespeare, Galilei, Vinci, men hela kritiken mot att det finns en västerländsk, manligt, vit medelpass som har format den här kulturen, gör att den är förtryckad att sen andra av att ta del av detta västerländsk flödkultur det, det tänker man inte så mycket på men så här, den här striden som, som man kan säga att vänstern vill föra i USA på 80-90-talet för olika minoritetsgrupper för att de ska komma till det det kommer sig in i Sverige och det är där vi ser såna märkliga historier som att folk ska säga att de ska vara rasifierade det vill säga att de gruvarna USA har ju en svart andel på kring 15% av Hispanics miljö, de har en kolonial historia möjligen är det här är intressant i USA vi ska prata om vad det är ut han så hade jag haft det här att börja är att det är en kolonialt, att det är perfekt en som bor på 1600-talet och som lås på uppte på men det är någon makt. Det är så att man påstås på kolonialmakterna det där inte så vad som händer till vänster så att säga är fin är en spidd i vänster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 Vissa begrepp gör att man vill styra här Nu har, har vi ytterligare begrepp vi ska försöka använda oss av idag. Och det är så kanske en mjuk totalitarism. Tut totalitarism det är det som fanns under Stalin under Mussolini och Italien. Man har kontroll i samhället. En diktatur är ett totalitärt samhälle. Men en sån här mjuk totalitarism ser till att du själv inte för tänker det du vill tänka. Inte säger det du vill säga. Inte känner det du vill, det du känner. Inte ser det du ser. Och jag som pappa till en dotter sitter hemma, och så kommer dottern hem. Efter skolan och säger fan, då kallar jag mig för Svenna Hoda igen. Jag har även gjort det, så att mina lottar går Och så nästa dag går jag till jobbet, och så träffar jag det och och Jag sitter i TikTok och kan ni, och så säger jag fan.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 som förhoppningsvis är en enda ljudfil. Mellan 16.00 fram till... Jag brukar programmera in ungefär 1935. Det är inte så kul när det blir uppdelat i flera delar. Det kan eventuellt bero på att... Uh, uh, streamingen har buffrat någonting. Och då delas det upp i ny inspelning. Uh, bloggaren Karpstrypa från Karlstad skulle ju medverka. Hade han ju meddelat. Men däremot...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 inte det bästa mikrofonljudet så att säga. Men vi kommer tillbaka nästa lördag. Får vi se om vi är med oss. Karpstrypan eller inte. Man kan ju inte riktigt medverka exakt varje lördag. Eh, och eh, jag har tagit kontakt med lite spelmanslag och sånt. Om de skulle kunna tänka sig. Eh, att skicka en och cd-skivor här. Men jag tror inte att de vill det. Man skulle nog beställa. Eh, Konstiga Teby Teby spelbandslag ingår i Dalarnas Och Stockholm heter inte Spelmansförbund, det heter spelmansgilla. Jag har eh, Några inspelningar här eh, så säga, Det är svårt att få tag på sådana här spelmanslag. Besöker man hemsidorna så kan man hitta Några cd-skivor som det går att beställa där. Och några som skickade Mot faktura, Jag tror det var 150 kronor i styck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 så ansvarig utgivare var Gunnar Andersson och uh, Julienberg blev bortkopplad också där. Det var ju tyst en minut och då kom slingan in. Uh, vi har ju mitten på november så att vi har väl uh, om jag fattar fattat saken rätt så har vi två lördagar kvar på Stockholms Radio. Vi har fixat en ny server sedan som ska ta över anslutningen här på C-datorns Winamp. Anslutning nummer fem det finns bara fem anslutningar. Och sen har vi inte kört det här streamingsprogrammet butt på väldigt länge heller.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 En, en, en liten spellista här Vi går ur livesändningen Och inspelningen kommer brytas Något också Spelman Jag tror att det är från Youtube det här Hej då Bevara Sverige Svenskt Vi hörs nästa lördag klockan 16.00 Sverigekanalens webbradio Bye bye Det sände min första krona här i livet När jag var fem år på musik Det var så att gamla mormor Kom hem till oss i vår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 Carl Han var en mycket duktig jurist, hade ett fint öre. Tillsammans så fick vi stipendien på 50 kronor var och Det skulle räcka för två månaders upptäckningar. Ja, 50 kronor, det var pengar på den tiden. Men hur som helst, så fick vi fick ihop i alla fall. Jag fick väl ihop, jag vet inte hur många stycken Men i 50-tal, 60-tal och han ännu mer han kunde komma igen och därpå Jag vet med mig att jag har besökt 43 olika länder här i världen och inget av dessa länder har saltnat folkmusik Inte ens stenåldersfolket i Australien Det lägsta åndet alla på jorden